Країна сліпих ГЕРБЕРТ Уелс. За триста з гаком миль від Чимборасо. За сто миль від снігів Котопахи. У самій глушині еквадорських анд відрізана від світу людського лежить таємнича гірська долина Країна сліпих. Багато років тому долина ця була ще настільки відкрита для світу, що люди все ж могли страшними ущелинами, крижаними стежками проникати на її плоскі луки. І ось прийшли туди люди, дві-три сім'ї перуанських метисів, які втекли від жадібності і тиранії жорсткого іспанського намісника. Потім сталося страшне виверження Міндобамби коли 17 діб у квіто стояла ніч, і вода в Ягвачі перетворилася на окріп, і аж до самого Гуаякіля вся риба, спливши, перемерла. Тихоокеанськими схилами йшли обвали, швидке танення та раптові повені, і цілий гребінь стародавнього Арауканського хребта повз, обрушився з громом і назавжди відрізав для дослідника шлях до країни сліпих. Але одного з тих перших поселенців землетрус захопив по цей бік ущелини. І довелося йому, хоч не хоч, забути дружину й дитину, і всіх друзів, і все своє добро, залишене там у горах, і почати життя заново внизані. Він почав його заново, але не було йому удачі. Його спіткала сліпота, і помер він, засланий у рудники. Але з його розповідей народилася легенда, яка в Андах жива і понині. Він розповідав, чому наважився піти з надійного притулку, куди ще дитиною його привезли прив'язаним долами між двох величезних тюків з пожитками. У долині, – говорив він, – було усе, чого може бажати людина. Прісна вода, пасовища і рівний клімат. Схили огрядного чорнозему, зарості чагарнику, що дає смачні плоди, а великий сосновий бір на одному зі схилів високо в горах затримував лавини. З трьох боків сирозелені зелені кам'яні скелі піднімали вгору свої голови, вкриті сніговими шапками. Але льодовики не доходили сюди, протікаючи повз них далекими схилами, і тільки час від часу скочувалися на краї долини великі брили льоду. Там ніколи не бувало ні дощу, ні снігу, але незлічені джерела давали змогу провести зрошення всією долиною і перетворити її на суцільне, багате кормом пасовище. Поселенцям, що й казати, жилося привільно. Їхня худоба множилася. Одне тільки затьмарювало їхнє життя. Але й цього одного було досить, щоб отруїти гіркотою їхні дні. Дивна хвороба напала на них, вражаючи сліпотою усіх новонароджених, а іноді й старших дітей. І ось, щоб знайти відворотній засіб від прокляття сліпоти, людина з великими труднощами і небезпеками повернулася у щелиною внизину. У ті часи люди в подібних випадках думали не про мікроби й заразу, а тільки про гріхи. І їм здавалося, що причина напасті – нехтування релігією. Серед поселенців не було священника, і вони не подбали, прийшовши на полонину, негайно спорудити церкву. Він надумав побудувати в долині церкву. Справжню, недорогу, але красиву церкву. Йому потрібні були мощі та різні інші предмети культу священні реліквії, таємничі образки, листки з молитвами. У торбинці в нього лежав злиток місцевого срібла, походження якого він відмовлявся пояснити. З наполегливістю невмілого брехуна він твердив, що срібла в долині немає. За його словами, поселенці, не маючи потреби в подібних цінностях, зібрали там у себе всі свої гроші і прикраси та переплавили їх у цей злиток, щоб купити на нього Божу допомогу від своєї хвороби. Я таки бачу його, молодого підсліпуватого горянина. Як незадовго перед катастрофою він стоїть, опалений сонцем, змарнілий, схвильований, незнайомий зі звичаями мешканців низовини. І гарячково, грудкаючи капелюх, розповідає свою історію якомусь його строкому священникові, який жадібно слухає. Уявляю собі, як поспішив він потім додому з чудотворними засобами проти їхнього лиха.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 А переказ, породжений купою незв'язною розповіддю прибульця, виріс у легенду про сліпий народ, десь там за горами, яку можна почути й сьогодні. А серед численного населення, відрізаної відтоді й забутої долини, хвороба йшла своїм ходом. Люди похилого віку, напівсліпі, рухалися навпомацки, молоді бачили нечітко, а діти, що народжувалися в них, не бачили зовсім. Але життя було легким у цій відгородженій снігами, втраченій для решти світу улоговині, де не було ні шипів, ні колючок, ні шкідливих комах, ні інших тварин, окрім смирних лам, яких мешканці привели з собою. Перегнали через круті поривали, протягнули по руслах, затиснутих у річок. марічок. Зір згасав так поступово, що люди ледь помічали його втрату. Незрячих дітей водили туди й сюди долиною, поки вони не ознайомляться з нею досконало, і коли зір серед них згас остаточно, люди все ж таки продовжували жити. Вони встигли навіть пристосуватися в сліпоті до вживання вогню, який старанно розводиться в кам'яних вогнищах. Спочатку це було первісне плем'я, яке не знало грамоти, лише злегка зачеплена іспанською культурою, але зберегло до того ж деякі традиції мистецтва та ремесел стародавнього Перу та дещо від його нині втраченої філософії. Покоління змінювалося поколінням. Вони й багато чого забули, багато чого винайшли. Переказ про широкий світ, звідки вони прийшли, набув для них туманного забарвлення міфу. У всьому, крім зору, вони були сильними, здібними людьми, і волею випадку і спадковості серед них народилася людина, що володіла самобутнім розумом і даром переконання, а за цим іще одна. Обидва залишили по собі слід. Маленька громада зростала чисельно і духовно, розв'язуючи соціальні та економічні завдання, що поставали перед нею в міру її зростання. Покоління змінювалося поколінням. Настав час, коли в п'ятнадцятому поколінні народилося на світ немовля, яке стало прямим нащадком тієї людини, яка пішла з долини зі злитком срібла, шукати допомоги у Бога і не повернулася. І тут сталося, що з'явилася в громаду людина із зовнішнього світу. Про цю людину і піде розповідь. Він був уродженець гірської країни по сусідству з Квіто. Людина, що ходила в морі і побачила світ по-своєму начитана, спритна, заповзятлива. Група англійців, яка приїхала в Еквадор лазити по горах, взяла його замість одного з трьох своїх провідників швейцарців, який захворів. Він лазив з ними всюди, але під час спроби зійти на Параскотопетл Матергорн-Анд зник і вважався загиблим. Цей випадок описувався вже не раз. Краще за всіх викладає його Пойнтер.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 Коли розвиднілося, вони побачили сліди його падіння. Напевно, він скрикнути не встиг. Він зірвався зі східного недослідженого схилу гори. З великої висоти він звалився на крутий сніговий укіс і проборознив по ньому колію, котячись зі сніговим обвалом. Борозна вела прямо до краю стрімнини, а там усе вже губилося в безодні. Далеко-далеко внизу виднілись крізь туман дерева, що росли в узькій, затиснутій між гір долині, Загубленій країні сліпих Але мандрівники не могли знати, що то була загублена для людей країна сліпих Не могли відрізнити її від будь-якої вузької гірської долини Приголомшені нещастям, вони не наважилися того дня завершити сходження А після поінтер був призваний на війну, так і не встигнувши повторити спробу До цього дня параскотопетл здіймає свій нескорений гребінь і курінь поїнтера, ніким не відвідуваний, занепадає в снігах. А той, хто впав, залишився живим. Від краю схилу він пролетів униз тисячу футів і в сніговій хмарі впав на сніговий схил, ще крутіший, ніж верхній. Він стрімголов котився вниз цим схилом, оглушений і без почуттів, але жодна кістка в його тілі не була пошкоджена. Далі пішли більш пологі схили. І ними він скотився до самого кінця і лежав похований у м'яких білих кучугурах. Коли він прийшов до тями, у нього було неясне відчуття, ніби він лежить хворий у ліжку. Потім із кмітливістю горянина він усвідомив своє становище і почав розгрібати сніг навколо себе. Він відпочивав і знову брався до роботи, поки не побачив зірки. Лежачи горілиць, він запитував себе, де він і що з ним сталося. Він обмацав себе всього і виявив, що на одязі в нього не вистачає багатьох гудзиків, а куртка загорнулася йому на голову. У кишені не виявилося ножа, і шапка зникла, хоча була зав'язана під підборіддям. Він згадав, що пішов пошукати каміння, щоб підняти вище стіни куреня. Його топірець зник. Він зрозумів, що впав, і, піднявши очі, простежив за паморочливий шлях свого падіння, що здався ще страшнішим у примарному світлі місяця, що сходить. Якийсь час він тупо дивився на білясту скелю, що здіймалася перед ним, і що з кожною хвилиною виростала дедалі вищої стемряви, що відступала, наче морський відлив. Зачарований фантастичною таємничою красою видовища, він лежав притихлий. Потім забився в припадку ридань і сміху. Минуло чимало часу, коли він побачив, що лежить біля нижньої межі снігів. Пробігши поглядом по пологому укосу, залитому місячним світлом, він розрізнив начебто темну, засіяну валунами галявину. Перемагаючи біль у всіх суглобах, він примусив себе підвестися на ноги. Пробився аби як крізь кучугури пухкого снігу і довго потім спускався вниз, поки не вийшов на ту галявину. Тут він ліг чи скоріше впав біля валуна, жадібно ковтнув із фляги, що збереглася у внутрішній кишені, і одразу заснув. Його розбудив спів птахів на деревах далеко внизу. Він підвівся і побачив, що перебуває на невеликому пагорбі біля підніжжя височенної кручі, прорізаної улоговиною якою він скотився сюди у своєму заметі. Навпроти йшла в небо інша така сама стіна. Ущелина між обома кручами тягнулася на захід і схід і була залита ранковим світлом, яке осяяло на заході громаду зруйнованої гори, що закрила вхід ущелину. Внизу під ногами відкривалася прірва, але в улоговині, нижче за межу снігів, Нуньєс знайшов тісну ущелину, де по стінах струменіла вода. Що ж, потрібно наважитися? Спуск виявився легшим, ніж можна було очікувати, і вивів на інший самотній пагорб. А далі за скелястим кряжем починався порослий лісом схил. Нуєс озирнувся і вирішив піти вгору ущеленною, бо побачив, що там вона розширюється, переходячи в зелену галявину, посеред якої він тепер чітко розрізняв скупчення кам'яних халуб незвичного вигляду. Нуньєс озирнувся і вирішив піти вгору ущелену, бо побачив, що там вона розширюється, переходячи в зелену галявину, посеред якої він тепер чітко розрізняв скупчення кам'яних халуп незвичного вигляду. Місцями доводилося повзати обривом навкарачки. Через деякий час сонце, що сходило, перестало бити в ущелину, пташиний і щебет замовк, і повітря навколо стало холодним і темним. Зате далека лугована зі своїми будиночками ставала дедалі світлішою. Він видерся на стрімчак і помітив серед скель, бо був спостережливий, папороть небаченої породи, що наче простягала зі щелин чіпкі зелені руки. Він зірвав кілька листків, пожував їхні черешки і вирішив, що вони їстівні. До полудня він вибрався нарешті з ущелини на галявину і сонячне світло. Тіло задерев'яніло від втоми. Він сів у затінку скелі, наповнив флягу водою з джерела, випив усе до краплі і ліг відпочити перед тим, як рушити далі до будинків. Вид у них був дивний. Та й уся долина, що довше він на неї дивився, то вона йому здавалася дивовижнішою. Більшу частину її займав соковитий зелений луг, немов зірками усипаний гарними квітами та обводнений із рідкісною дбайливістю. Покоси, мабуть, проводили тут планомірно по ділянках. Вгорі долину огороджували стіна і щось дуже схоже на окружний зрошувальний канал, від якого по лузі розбігалися потічки, що живлять рослинність, а за каналом вище по схилах скубило мізерну траву стадолам. Тут і там до стіни ліпилися навіси, які, очевидно, слугували дахом або ж місцем годівлі для тих желам. Зрошувальні струмки стікалися до головного каналу всередині долини, обнесеного по обидва боки огорожею до пояса заввишки, що надавало глухому селищу дивовижно міський вигляд. І це враження ще посилювалося через те, що на всі кінці в суворій послідовності розходилися безліч брукованих чорним і білим каменем доріжок. І вздовж кожної доріжки тягнулася ще якась кумедна закраїна. Будинки в селі не тулилися в купу, як у знайомих йому гірських селах. Вони вишукувалися двома суцільними рядами по обидва боки центральної вулиці, на дивочистої. Тут і там їхні строкаті фасади прорізали двері, але не видно було жодного вікна. Фасади були обмазані цементом, десь сірим, десь бурим, десь аспідно-чорним або із чорна-коричневим. Ця безглузда обмазка і викликала в Нуньєса вперше думку про сліпоту. «Ну й наляпала людина», – подумав він. «Точно був сліпий, як кажан». Він спустився кручею і підійшов до стіни каналу, що оточували долину до того місця, де канал каскадом тонких струменів, що коливаються, викидав надлишок води в глибину щелини. Тепер Нуньєs бачив у дальньому кінці луки багато чоловіків і жінок, які сиділи на копицях скошеної трави, ніби відпочиваючи. Ближче до села ватагу дітей, які валялися на землі, а ще ближче, зовсім неподалік, трьох чоловіків, які несли на коромислах відра на доріжці, що тягнулася від окружної стіни до будинків. На всіх трьох був одяг із вовни лами, шкіряні черевики й пояси, а на головах суконні шапки з довгими навушниками. Вони йшли гуськом, повільним кроком і, позіхаючи на ходу, немов не спали всю ніч. Їхня постава була такою статечною і такий у них був заспокійливо благополучний і благопристойний вигляд, що нун'є з хвилинного коливання випростався на своєму ступі на весь зріст. Став на найвиднішому місці і крикнув, що є сили. Відлуння розкотилося долиною. Троє зупинилося і закрутили головами, ніби озираючись. Вони й повертали обличчя то в один, то в інший бік, а Нуньєс махав, що сили руками. Але скільки він не махав, ті начебто не бачили його і лише через якийсь час рушили до гір, забираючи правіше, ніж потрібно, і щось крикнули нібито у відповідь. Нуньєс знову закричав, потім ще раз, знову замахав руками, так само безуспішно. І тут вдруге слово «сліпий» спливло в його свідомості. «Дурня якась! Сліпі вони чи що?» – подумав він. Коли нарешті накричавшись і назлившись до схочу, Нунієс перетнув містком канал, відшукав у стіні хвіртку і підійшов до них, він переконався, що вони і справді сліпі. Він вирішив, що потрапив у країну сліпих, про яку розповідає переказ. Ця впевненість виникала в нього разом із перечуттям небувалої і завидної пригоди. Троє стояли плічо-пліч, не дивлячись на нього, і насторожено прислухалися до незнайомих кроків. Вони тулилися одне до одного, немов боялися чогось. І Нуньєс побачив, що повіки в них опущені і запали, наче очні яблука під ними зсохлися. Щось схоже з побожним страхом проступило на їхніх обличчях. «Людина», – сказав один мовою, в якій Нуньєс ледь упізнав іспанську. «Це людина». Людина або дух, що вийшов зі скель. А Ануньєс підходив упевненим кроком юнака, що вступає в життя. Старі перекази про загублену долину і країну сліпих спливали в пам'яті і в думки впліталося приспівом старе прислів'я. «У країні сліпих і кривий король». Дуже чемно він привітався зі сліпцями. Він із ними говорив, а сам дивився в обидва. «Звідки він, брате Педро?» – запитав один. Вийшов зі скель. Я прийшов з-за гір, сказав Нуньєс, із країни за горами, де люди зрячі. З околиць Боготи, міста, де мешкають сто тисяч людей, і яке тягнеться так далеко, що оку не видно докуди. Не видно, повторив про себе Педро, оку не видно. Зі скель, підхопив другий сліпий, він вийшов зі скель. Їхній одяг, зауважував Нуньєс був дивного крою і в кожного зшитий по-своєму. Вони налякали його, рушивши разом назустріч, кожен з витягнутою вперед рукою. Він відсахнувся на крок від цих, наведених на нього розчепірених пальців. «Піди сюди!» – сказав третій сліпий, підступивши до нього так само на крок, і м'яко його обхопив. Сліпці тримали Нуньєса. Ні слова не додавши, вони почали його обмацувати. «Обережно!» Крикнув він, коли йому ткнули пальцем в око. І переконався, що ока з тріпотливими повіками здається їм дивним. Вони обмацали його очі вдруге. Дивне створіння Корея, сказав той, кого звали Педро. Яке в нього жорстке волосся, як улами. Жорстке, як скелі, що породили його, сказав Корея, обмацуючи неголене підборіддя нуніса м'якою трохи вологою рукою. Можливо, потім він стане гладеньким. Нуніс злегка опирався обстеженню, але сліпі чітко його тримали. «Обережно!» – повторив він. «Говорить!» – сказав третій. «Це, звісно, людина!» «Отже, ти прийшов у світ?» – запитав Педро. «Прийшов зі світу, з-за гір і льодовиків, просто з-за тих вершин, що на півдорозі до сонця, з великого-великого світу, який простягнувся на 12 днів шляху до самого моря». Вони ніби й не слухали його. «Наші батьки говорили нам, що людина може бути створена силами природи», – сказав Коре. «Теплом, вологою і гниттям. Так, гниттям. Відведемо його до старішин», – запропонував Педро. «Спершу покричимо», – сказав Коре, – «щоб нам не налякати дітей, адже це чудовисько». Вони почали кричати, а Педро пішов попереду і взяв Нуньєса за руку, щоб повести його до будинків. Нунієс відсмикнув руку. «Я ж зрячий!» – сказав він. «Зрячий?» – перепитав Корея. «Так, зрячий!» – повторив Нунієс, обернувшись до нього і спіткнувся у відро Педро. «Його почуття ще недосконалі!» – сказав третій сліпий. «Він спотикається і говорить безглузді слова. Веди його за руку!» «Як хочете!» – сказав Нунієс і, усміхнувшись, дав себе вести і, як видно, вони нічого не знають про зір. Гаразд, прийде час, він їм покаже, що це за штука. Почулися вигуки, і він побачив натовп, що зібрався на головній вулиці. Ця перша зустріч із населенням країни сліпих обернулася для нього важким випробуванням нервів і терпіння, набагато важчим, ніж він очікував. Село було більшим, ніж здавалося йому здалеку, а штукатурка будинків виглядала ще безглуздішою. Діти, чоловіки і жінки, він із задоволенням відзначив, що деякі жінки і дівчата були гарні собою, хоча очі у них були заплющені й втиснуті. Обступили його натовпом, хапали, обмацували м'якими долонями, обнюхували, слухалися в кожне слово. Все ж багато дівчат і дітей полохливо цуралися його. Та й справді голос його був різкий і грубий, порівняно зі співучими голосами сліпців. Його зовсім заштовхали. Три його провідники з виглядом власників не відступали від нього ні на крок, і без перестанку повторювали. Дика людина зі скель. Дика людина зі скель. «Богота!» – сказав він. «Богота!» – за гірським хребтом. «Дика людина говорить дикі слова», – пояснив Педро. «Ви коли-небудь чули таке слово «богота». Його розум ще не склався. Мовлення в нього тільки в зародку». Маленький хлопчик вщипнув його за руку. Богота, передражнив він. Так, місто, не те, що ваше село. Я прийшов із великого світу, де в людей є очі, де люди бачать. Його ім'я Богота, вирішили сліпці. Він спотикається, сказав Корея. Коли ми йшли сюди, він двічі спіткнувся. Відведемо його до старішин. Його раптом заштовхнули через двері в кімнату, де було темним темно і тільки в дальньому кутку слабо тлів вогник. Натовп ввалився за ним, закривши останній доступ до денного світла. І Нуньєс з розльоту впав прямо на витягнуті ноги сидячої людини. Ще когось його підкинута рука, коли він падав, зачепила по обличчю. Він відчув під долоною щось м'яке, почув сердитий окрик і з хвилину відбивався від безлічі рук, що схопили його. Вийшла якась одностороння бійка. Він зрозумів своє становище і затих. «Я впав», – сказав він, – «у вас тут нічогісінько не видно». Настало мовчання, ніби невидимі люди навколо намагалися зрозуміти його слова. Потім почувся голос Кореа. Він лише недавно створений, він спотикається, коли ходить, і пересипає свою промову безглуздими словами. Інші теж щось про нього говорили, але він не міг усе як слід розчути і зрозуміти. «Можна мені сісти?» – запитав він, скориставшись хвилинним мовчанням. «Я більше не буду відбиватися». Вони порадилися і дозволили йому сісти. Чийсь старечий голос став його допитувати. І Нуніс спробував розповісти про великий світ, звідки він упав до них, про небо, про гори, про зір та інші такі дива, розповісти про них цим старішинам, які сиділи в темряві в країні сліпих. Але що б він їм не говорив, вони нічому не вірили і нічого не розуміли. Цього він не очікував. Вони навіть не розуміли інших його слів. Протягом 14 поколінь ці люди були сліпі і відрізані від зрячого світу. Усі слова, що стосувалися зору, стерлися для них або змінили сенс. Стерлися перекази про зовнішній світ, перетворившись на дитячу казку, і більше їх не турбувало, що там робиться за скелястими кручами над їхньою окружною стіною. З'являлися серед них сліпі мудреці, переглядали уривки вірувань і переказів, донесених ними від зрячого минулого, та визнали це все пустопорожніми домислами і замінили їх новими, більш тверезими тлумаченнями. Багато що в їхніх образних уявленнях відмерло разом з очима. І вони склали собі нові уявлення, підказані слухом і дотиком, що дедалі стончувалися. Ну, Ніс поступово це зрозумів. Очікування, що сліпці в подиві схиляться перед його походженням і обдаруваннями, не справдилося. І коли його жалюгідну спробу пояснити їм, що таке зір, відкинули, вважали незв'язною маячнею новоствореної людини, яка намагається описати свої неясні відчуття, він здався і пригнічений слухав їхні повчання. І ось найстарший серед сліпих почав розкривати йому таємниці життя, філософії та віри. Він говорив, що світ...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 Далі він повідав Нуньєсу, як час розділився на спекотний і холодний. У сліпих це означало день і ніч. І пояснив, що в спекотний час належить спати, а працювати треба поки холодно. І що зараз усе місто сліпих не спить тільки з нагоди його, Нуньєса, появи. Він сказав, що Нуньєс безсумнівно для того і створений, щоб навчатися набутої ними мудрості та служити їй, і що, незважаючи на недорозвиненість свого розуму і незграбність рухів, він має мужніти та наполегливо вчитися. І ці слова усі, хто скупчився біля входу, зустріли з хвальним бурчанням. Потім він сказав, що ніч, сліпі день називали нічю, давно настала і усім належить повернутися до сну. Він запитав, чи вміє Нуньє спати, і Нуньєс відповів, що вміє, але що перед сном він має поїсти.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 повторював він, нерозвинені почуття. Їм і на думку не спадає, що вони образили свого посланого згори короля і володаря. Бачу, доведеться мені їх напоумити. Тільки потрібно подумати. Подумати. Сонце схилилося до заходу, а він усе ще роздумував. Нуніс завжди вмів відчути красу. І коли він дивився на охоплені загравою снігові схили і льодовики, що замикали з усіх боків долину, Йому здавалося, що нічого прекраснішого він ніколи не бачив. Від видовища цієї недоступної краси він перевів погляд на село і зрошені поля, що потопали в сутінках. І раптом ним оволоділо хвилювання, і він від щирого серця став дякувати долі, що вона наділила його даром зору. «Сюди, богота, сюди!» – почув він голос із села. Він встав посміхаючись. Зараз він раз і назавжди покаже цим людям, що означає для людини зір. Вони його шукатимуть і не знайдуть. Що ж ти не йдеш, богота, сказав голос. Він беззвучно засміявся і крадькома зробив два кроки вбік від доріжки. Не топчи траву, богота, цього робити не можна. Нуньєс сам ледве чув шухіт своїх кроків, він зупинився в подиві. Людина, чий голос його кликав, бігла чорнорябою брукованою доріжкою просто на нього. Нуніс знову вступив на доріжку. «Ось я!» – сказав він. «Чому ти не йшов на поклик?» – запитав сліпий. «Що, тебе треба водити як немовля? Ти хіба не чуєш дороги, коли йдеш?» Нуніс засміявся. «Я бачу її!» – сказав він. «Немає такого слова «бачу!» – сказав сліпий, помовчавши. «Кинь свою дурницю і йди за мною на звук кроків!» ні, спішов за ним. «Прийде і мій час», – сказав він. «Ти навчишся», – відповів сліпий. «У світі багато чого треба вчитися». «А ти чув приказку? У країні сліпих і кривий король!» «Що значить сліпий?» – недбало кинув через плече сліпий. Минуло чотири дні, і п'ятий застав короля сліпих який все ще ховається серед своїх підданих в образі незграбного нікчемного чужинця. Проголосити себе королем побачив він набагато важче, ніж він припускав, і поки що, обмірковуючи свій куб дитат, він робив, що йому наказували, і навчався порядки,